Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Podcasts Politische Bildung. Nach dem PISA-Schock wurde in einer Expertise die Entwicklung von kompetenzorientierten Bildungsstandards gefordert. Die Gesellschaft für Politikdidaktik und politischer Jugend- und Erwachsenenbildung reagierte auf diese Forderung und entwickelte einen eigenen Entwurf für den Fachunterricht der politischen Bildung. Ich sprach mit Prof. Dr. Peter Massing, dem Sprecher der GPJE, über die Entwicklung und Zukunft der Bildungsstandards. Im Anschluss stelle ich Ihnen wie gewohnt verschiedene Literatur sowie Veranstaltungstipps für den Zeitraum November und Dezember 2007 vor. Wie sieht der Stand der Einführung der Bildungsstandards in der politischen Bildung aus und wie lässt sich die Wirkung des GPJE-Entwurfs einschätzen? Als die GPJE damals die Bildungsstandards entwickelt und äh, eingeführt hat, geschah das im Wesentlichen aus einem bildungspolitischen Interesse. Es war eine Reaktion auf die Kultusministerkonferenz, die Arbeitsgruppen eingesetzt hat, um Bildungsstandards für die großen Fächer zu entwickeln. Und unsere Sorge war gewesen, einmal, dass die Kultusministerkonferenz vielleicht Arbeitsgruppen einsetzt für unser Fach die nicht unbedingt fachkompetent sind. Und zweitens, dass für die kleinen Fächer überhaupt keine Bildungsstandards eingeführt werden. Und die Sorge dabei war, dass diese kleinen Fächer dann äh, an Bedeutung innerhalb der Schule verlieren. Deshalb hat die GPJE als erste fachdidaktische Fachgesellschaft äh, Bildungsstandards eingeführt. Mittlerweile haben das eine ganze Reihe von fachdidaktischen Fachgesellschaften gemacht. Die Bedeutung bestand darin, dass es mittlerweile in allen Lehrplänen, in allen Rahmenlehrplänen zur politischen Bildung sehr stark auf die Bildungsstandards der GPJE zurückgegriffen wird. Mhm. Und der zweite, für mich im Augenblick noch interessantere Bereich ist, dass auch jetzt im Rahmen der Entwicklung von Fachkonzepten für die Lehrerausbildung, wir die Vorgabe der Kultusministerkonferenz haben, uns an den Standards der GPJE zu orientieren. Mhm. Das heißt, die Standards haben nicht nur Auswirkungen auf das Schulfach an der Schule, sondern die Standards werden auch Auswirkungen haben auf die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Haben Sie einen ungefähren Überblick, ob äh, jetzt in jedem Bundesland schon äh, Bildungsstandards entwickelt wurden oder quasi jetzt entwickelt werden für Politik? Also richtige Bildungsstandards werden ja von den Lehr äh, Ländern nicht entwickelt, sondern äh, die Länder versuchen innerhalb ihrer Rahmenlehrpläne quasi Bildungsstandards zu formulieren. Mhm. Und da kann man sagen, fast alle Länder, die in den letzten Jahren neue Rahmenpläne entwickelt haben, greifen auf die Bildungsstandards der GPJE zurück. Ich habe als Sprecher der GPJE vor einem halben Jahr nochmal einen Brief geschrieben an andere Kultusminister, weil in Hessen der Eindruck entstanden ist, dass da die Bildungsstandards keine Rolle spielen sollten und habe von allen Kultusministern die Antwort bekommen, dass bei der Entwicklung von Rahmenlehrplänen die Bildungsstandards berücksichtigt werden und auch berücksichtigt werden sollen und dass die Kultusminister das als eine Vorgabe in die Rahmenplankommission hineingegeben haben. Gibt es denn weitere Überlegungen, den GPJE-Entwurf zu entwickeln, also weiterzuentwickeln? Die Deutsche Gesellschaft für Fachdidaktik äh, hat in langen Diskussionen sich dafür entschieden, für die Zukunft der Bildungsstandards, für die Überarbeitung der Bildungsstandards nicht mehr auf Regelstandards zurückzugreifen, wie wir das alle getan haben, auf äh, Vorlage äh, der Kultusministerkonferenz, sondern Mindeststandards mhm. zu entwickeln, weil Mindeststandards äh, einfacher über Tests und äh, Testaufgaben zu erfassen sind. Und ich denke, dass wir in Zukunft, wir haben es schon mal kurz diskutiert, dass wir in Zukunft auch versuchen werden, für die GPJE so etwas wie Mindeststandards zu entwickeln. Mhm. Aber die Diskussion ist da noch nicht so weit, dass es spruchreif ist. Eng gekoppelt sind dann ja auch Überlegungen, ähm, Kompetenztests ähm, zu entwickeln. Wie sinnvoll halten Sie solche Tests? Wir haben auf einer Jahrestagung, ich glaube vor zwei Jahren oder vor vier Jahren, also direkt nach den Bildungsstandards bei der GPJE, ja mal ein paar Vorschläge gemacht für solche Kompetenztests und für Testaufgaben und sind da eigentlich nicht sehr weit gekommen und haben auch nicht weiter daran gearbeitet. Also im Prinzip, denke ich, es wird es schwierig sein äh, für unser Fach, für ein Fach der politischen Bildung, so etwas wie Tests oder Testaufgaben zu entwickeln. Wir werden sicherlich, wo wir jetzt im Augenblick ja daran arbeiten, wo bei der Entwicklung von äh, Basiskonzepten, wo es im Wesentlichen um Wissen geht, Das wird sich sicherlich auch über Tests abfragen lassen, aber politische Bildung bezieht sich ja nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Einstellungen und Mentalitäten und äh, Handlungsoptionen. Äh, äh, ich glaube, für diesen Bereich werden solche Tests, wie sie im Augenblick in anderen Fächern entwickelt worden sind oder verwendet werden, äh, kaum äh, in der Lage sein, diese Aspekte des Faches zu erfassen. Okay. Wie beurteilen Sie denn die Situation der Lehrerinnen und Lehrer? Sind Sie kompetent genug, die Bildungsstandards umzusetzen oder brauchen Sie dann noch weitere Weiterbildung? Also aus meiner Erfahrung aus der Lehrerfort- und Weiterbildung äh, würde ich sagen, dass Lehrerinnen und Lehrer, äh, gerade dann, wenn in den neuen Rahmenplänen in Berlin ist das der Fall, äh, Bildungsstandards formuliert sind, wenig mit diesen Bildungsstandards anfangen können. Also sie haben auch Schwierigkeiten, diese Bildungsstandards äh, über, über entsprechende Aufgaben äh, zu erfassen und zu überprüfen. Insoweit denke ich, ist es dringend erforderlich, dass wenn man neue Rahmenpläne macht, die auch eine gewisse Output-Orientierung haben über Bildungsstandards, äh, dass das auch verstärkt in der Lehrerfort- und Weiterbildung aufgegriffen wird. Aber im Augenblick würde ich sagen, ich überblicke dann nur Berlin und Brandenburg, haben Lehrerinnen und Lehrer große Schwierigkeiten, damit überhaupt umzugehen. Oder auch das Neue im Vergleich zu den alten Lehrplänen richtig zu verstehen. Das war das Interview zum Thema Bildungsstandards. Wer sich den GPJE-Entwurf herunterladen möchte, kann dies unter www.gpje.de tun. Kommen wir nun zu den Literaturtipps. Tausend neue Methoden. Praxismaterial für den kreativen und aktivierenden Unterricht. So heißt das neu erschienene Werk von Günter Google. Das Buch enthält methodische Anregungen wie Spiele, Übungen, Rätsel und Analyseraster. Wie auch bei anderen Büchern von Günter Google werden die Methoden übersichtlich und großflächig dargestellt. Arbeitsmaterialien, Kopiervorlagen und Erfahrungsberichte ergänzen die Methodenbeschreibung. Verschiedene Piktogramme kennzeichnen die unterschiedlichen Sozialformen und weisen darauf hin, für welche Seminarsituation die Methode geeignet ist. Ein Schwerpunkt bilden die bildorientierten Methoden. Begründet wird dies nicht nur aus didaktischen Überlegungen. Es wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass wir zunehmend in einer bildorientierten Welt leben. Weitere Schwerpunkte sind zum Beispiel Rollenspiele und Theatermethoden, Plan- und Entscheidungsspiele, Erkundungen und projektorientierte Methoden. Auch wird der Einsatz von Medien wie Computerspiele, Internet, Film- und Hörmedien thematisiert. Insgesamt bietet das Buch, das 2007 im BELZ Verlag erschienen ist, vielfältige praktische Anregungen für einen abwechslungsreichen Unterricht. Ein weiteres praxisorientiertes Buch ist von Glaser und Pfeiffer herausgegeben und beschäftigt sich mit dem Thema Rechtsextremismus. Neonazis haben verschiedene Strategien entwickelt, um ihren Einfluss medial, kulturell und politisch zu stärken. Dabei sind oft Jugendliche das Ziel. Das Buch »Erlebniswelt Rechtsradikalismus« will mit Hintergründen, Methoden und Praxis der Prävention für das Thema sensibilisieren und zugleich Handlungsstrategien aufzeigen. Eine zusätzliche CD bietet hierzu weitere Texte, Arbeitsmaterial, PowerPoint-Präsentationen, Bildmaterial und Musikbeispiele. Erschienen ist das Buch mit der CD bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Buch »Politik entdecken – Freiheit leben« verbindet Traditionslinien politischer Bildung mit Erkenntnissen aus der aktuellen Lernforschung und dem Konstruktivismus. Das von Wolfgang Sander verfasste Buch ist nun für die zweite Auflage 2007 vollständig überarbeitet und aktualisiert. Neu hinzugekommen ist ein Kapitel zur kompetenzorientierten Planung von Lernangeboten. Erschienen ist die zweite Auflage im Wochenschauverlag. Alle bibliografischen Angaben finden Sie auch auf unserer Podcast-Homepage. Abschließend möchte ich Ihnen drei Veranstaltungen für den Zeitraum November-Dezember 2007 präsentieren. Ergänzend zu dem Buch Erlebniswelt Rechtsradikalismus kann man sich auch in einem zweitägigen Workshop mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei wird der Schwerpunkt auf den Rechtsextremismus im Internet gelegt. Bei der Vermittlung von Grundlagenwissen steht auch hier die Frage im Vordergrund, wie man mit Jugendlichen Unterrichtseinheiten zu diesem Thema erarbeiten kann. Das Seminar richtet sich an hessische Lehrerinnen und Lehrer und findet am 7. und 8. Dezember im Medienzentrum Marburg statt. Bei der Veranstaltung Werteordnung des Grundgesetzes geht es um neue Aufgaben für die Rechtskunde im Politikunterricht diskutiert werden aktuelle rechtspolitische Fragestellungen der Verfassung als Ausgangspunkt für eine Werteerziehung in der politischen Bildung. Außerdem ist auch ein Besuch des Bundesverfassungsgerichts geplant. Die Veranstaltung findet am 31.10. bis 3.11. in Karlsruhe statt. Mit der Tagung Politische und Ökonomische Bildung am 15. November in Frankfurt soll ein Blick in die Praxis eröffnet werden. Dabei sollen Unterrichtsbeispiele vorgestellt werden, die einen aufklärerischen, kritischen Ansatz verbinden. Auch die Frage nach dem Stellenwert der 2002 eingeführten Lehrpläne in Hessen wird thematisiert. Außerdem werden in drei Workshops exemplarische Unterrichtsmaterialien analysiert. Das war der Podcast Politische Bildung zum Thema Bildungsstandards. In der Redaktion waren Nina Evers, Wolfgang Sander und Amelie Braun. Produziert wurde der Podcast im Studio des Zentralen Medienservices der Universität Gießen.